Isabela Vasiliu Scraba, filozoful Mircea Vulcănescu și părintele Arsenie Boca, personaje are romanul romanului Iliadesc, Noaptea de Sânziene, Paris, 1955. Moto. O lumină neînțeleasă îi scălta necontenit figura. Am întâlnit un om extraordinar. Trebuie să mă integrez ritmurilor cosmice. Este și acesta un mare secret. L-am învățat de la călugărul Anisie. Ștefan Viziru Dintr-o declarație scrisă de stareță de la sâmbăta când a fost prima oară arestat, știm azi că afluxul mare al credincioșilor l-a făcut pe călugărul iconar arsenie Epoca să primească preoția mai târziu cu un an decât monahul Serafim Popescu, Călugărul cu care fusese la Sfântul Artus după sărbătorile pascale din 1939. Într-o iarnă, probabil prin 1941, ne trezim la Sâmbăta de Sus cu avalanșă de oameni de toate vârstele și treptele sociale, năpătindu-mă să stau de vorbă cu ei despre necazurile lor. m am trezit să fac duhovnicie cu oamenii, deși nu eram preot. La vremea războiului pentru Basarabia și Bucovina, cotropită de Stalin în 1940, starețul de la Sâmbătă de Sus era deja bine cunoscut sibienilor și făgăreșenilor care frecventau mănăstirea Sfântului băncovei. În ce privește informațiile despre sfântul Ardealului, care aș putut ajunge la Cioran prin corespondența trimisă de la Sibiu de Relu Cioran, Acestea fie s-au pierdut odată cu scrisorile trimise în anii de după război, fie au fost pieptănate de pasajele în care era menționată frumoasa figură a Sfântului Ardealului. Un indiciu oferă însă insistența cu care, după destinderea din de 1968, fratele din leprozerie, conform Ionel Necula, i-a trimis pozii cu Sâmbăta de Sus și cu Munții Făcărași, când într-una din de, de răspuns, Cioran răbufnește: E clar, mă lasă memoria. Chiar și reeditarea la să a primei jumătăți din Filocalia s-a făcut cu cenzurarea numelui scritorului Filocaliei Românești, martirizat în toamna lui 1989 de regimul poliționist comunist. Nici în America, Principesa Ileana nu a putut prin anii 50 să-i treacă numele în cartea sa, I Life Again, de teamă că părintele ne Boca să nu sufere persecuții din partea mercenarilor ocupantului străin, care deja al închiseseră în trei rânduri fără nicio condamnare. O lună în 1945, trei luni în 1948, și peste 14 luni în lacră de muncă forțată și de exterminare de la canalul Dunărea Marea Neagră. În anul centralul lui naștere lui observase că Mircea Eliade a transpus în figura călugărului Anisie trăsăturile Sfântului Ardealului. Probabil de legendarul stareț, căruia filozoful Lucian Blaga îi spusese la Sibiu că poartă căciula mitului, Autorul Nopții de Sânziene aflase, cum scrie el însuși, de la Cioran cu care întreținea strânsă legături de prietenie. Sigur este însă că cel care în deceniu al patrulea lea avea să capete faima de Sfântul Ardalului l-a cunoscut la București pe Universitarul Mirce Eliade în epoca Criterionului. Încă din perioada când a urmat teologia, puse se porecli de colegi sfântul, din cauza ascetismului asumat de bunăvoie și vocații mistice, studentul Academiei Andreine din Sibiu citea cu mult interes articolele despre mistică publicate de Iliade, interes consemnat de asemenea în declarația ocazionată de prima sa întemnițare de după impunerea guvernului condus de Petru Groza. Mă preocupa studiind prin comparații mistică a diferitelor religii superioare ca să văz prin proprie experiență cât se întinde sfera voinței în domeniul vieții sufletești și biologice. Mă ajutau și studiile ce le făcea pe vremea aceea mirceria de la Calcuta, trimis de Universitatea din București pentru studii orientalistice. Iar parte de studiile trei tipărea în revista de filozofie de la București și îmi parveneau pe această cale. Era monarcu Arsenie, 17 iulie 1945, o siguranței, poliția orașului Râmnicu-Vâlcea. Exilatul Mircea Eliade, scriea în 1974 că nu ne interesează decât viitorul. Și, ca să nu rămână niciun dubiu asupra senzului intenționat, filozoful religiilor specifică felul în care românii își pot împlini viitorul care l-a fost cărăzit, trăind liber orice epifanie a prezentului, cât s-ar dovedi de tragică, născută din nenoroc și ursită deznădejde. Mircea de Incognito, la Buchenwald, în revista Ethos Paris. În romanul Noaptea de Sânziene, scris la Paris, începând din vara anului 1949 și publicat în franceză șapte ani mai târziu, numele Anisie indică sursa de inspirație, părintele Arsenie. La fel, birș trimite prin cuvântul bir, dare sau impozit la Mircea Vulcănescu, filozoful de mare onestitate, angajat la un moment dat la direcția vămurilor cum își amintește Eliade în primul volum din de memorii. Numele personajului Ciru apare derivat din Cioran, scritor originar din mărginimea Sipiului, despre care Eliade scrie în romanul său că ar fi aflat de existența părintele Arsenia Anisie. Romancerul imaginează povestirea ei de parte stână publicată de iubitorul de drumeții montane, cirupartenie Partenie, unde este descrisă figura singulară a călugărului Anisie. După Eliade, părintele Anisie ar fi fost o dovadă palpabilă că există timpul veșnic. În acest timp trăiește călugărul Anisie, neîntinat de timpul istoric, probă via faptului că spiritul nu cedează întotdeauna a timpului, așa cum se întâmplă cu noi, oamenii mărunți și păcătoși. Filozofii vorbesc mereu de transcendent. Eram însetat de cuvântul acesta, de lucrul acesta, de tot ceea ce nu face parte din lumea noastră, deși se află printre noi în mijlocul nostru. Mircea de noaptea de Ca Călugăru Anisie, care a putut rămâne imaculat pe acest pământ, își zărfește viața pământească ca eu să pot crede, spune Ștefan Viziru, să mă pot mântui. În 13 octombrie 1949, Sfântul Ardalului spunea la mănăstirea Prislop că Isus, văzut după învierea sa de un nor de martori, este reazul în vieții noastre nispite și furtuni, este prietenul nostru care nu ne părăsește niciodată. Este foamea noastră metafizică. Părintele Arsenie Boca, cuvinte vii, Deva, 2006. Altă dată spusese la sâmbăta că se răresc păstorii și că vor veni zile de foame de pe pământ, nu foame de, de pâine, ci de auzit cuvântul Domnului. Părintele Arsenie Boca, omul zidire de mare preț, editura Credința strămușească, 2009 este de-a dreptul remarcabilă previziunea lui Mircea Eliade legată de rolul pe care urma să-l aibă Sfântuarsenie Boca, pictată în biserici chiar înainte de a fi canonizat oficial în fenomenul întoarcere la credința strămoșească a unei impresionante mulțimi de români trecuți în mod obligatoriu prin învățământul ateu-comunist. Amploarea pelerinajelor la mănăstirea Prislov a îngrijorat într-o așa de mare măsură responsabile cu idioțirea mediatică, așa numiți lideri de opinie, încât s-a finanțat de la bugetul de stat al României o cercetare științifică în de trei ani, materializată printr-un volum scos de un angajat al Institutului de Istoria Religiilor, condus interimar din 2008 de un cronicar plastic devenit ministru al culturii. Mircea Vulcănescu, întors de doi ani de la studiile doctorale din Franța, unde participase la o serie de cercuri de studii religioase, intenționat în 1930, acoprind într-un volum intitulat Cânturi pentru o viață mistică, primele sale conferințe pe teme religioase susținute în Franța, acestea au fost La Saint-Vierge, dans l'église ortodoxe, la concepțiunea ortodoxă în Eglis, misticismul și teoria cunoștinței, izvoartea învățăturilor ortodoxe, doctrinele de autoritate și creștinismul, libertate și autoritate în viața spirituală și altele, precum și studiile sale apărute în buletinul Asociației Creștine Studențești și în alte publicații precum cuvântul scos de filozoful Trăiris Naionescu, gândirea editată de teologul ucrainic, tiparnița literară a lui Petru Comarnescu și altele. Cu puține zile înainte de a muri în temnița Iudului, Mircea Vulcănescu observase că potentații vremii n-au nevoie de cultură. Pseudocultura și-a întins tentaculele ca o caracatiță, conform Ion Constantinescu Mărăcineanu în revista Memoria numărul 43. După apariția dimensiunii românești a existenței în primăvara anului 1944, unii au evidențiat împreună cu filozoful Mircea Vulcănescu creștinismul mai aparte a creatorilor unei literaturi populare de o surprinzătoare valoare metafizică. Alții l-au taxat pe filozoful creștin de tapologeta imperialismului românesc. Conform Ion Călăgăru și literaturii în Scânteia, Numărul 150. Mircea Eliade s-a numărat printre adepții creștinismului cosmic românesc de care scrisese prietenului său Mircea Vulcănescu, trecut în lumea de dincolo după repetate schingeri în temnița comunistă. Una din multele fațete ale romanului Noapte de Sânziene, cu simultana în țară și în exil încadrare în ritmurile cosmice adoptate de călugă Anisie, Poate sugera oarecum viziunea creștinismului cosmic, schițat de Mircea vulcanesc în marginea limbii și spiritualității românești de factură populară sau cultă. Semnificativ ar fi, pe de o parte, valorificarea exilului ca drum de cunoaștere metafizică inspirat de ritmica deschiderea cerurilor la echinox. Pe de altă parte, Eliade transfigurează cele petrecute în România transformată în gubernie penitenciară, conform Virgilie Runca, cam la fel cum prin arta cinematografică, o tânără arsă nevo, mediu, peruc, în mediu perug, era înfățișată simultan cu un fălăcări și pe o pajeste cu flori într-un decor paradisiac. Romancerul înserează și întâmplarea cu deținutul îngânând balada Miorița în timpul schingirilor bestiale de care aflase se afla la Paris. Foști deținuți politic i-au povestit cu tremurătoarele schimbări la care a fost supus prietenul său, Mircea Vulcanescu. Torturat la un moment dat în aceeași serie cu filozoful îmbolnăvit de TPC din anchetările din 1947, un fost deținut și amintea următoarea scenă: Torturarea mea s-a terminat, și acum ziceam aruncat într-un colț pe jos. La rând era Mircea Vulcănescu. După ce l-au torturat prin bătaie pe tot corpul pentru a nu știu câta oară, a căzut în nesimțire. Era plin de sânge. Un țigan robust l-a de un picior rândul pe jos. Capul îi se bălăbânea în dreapta și în stânga ca o minge legată cu o sfoară trasă de un copil. Cum trecea tocmai prin dreptul meu, M-am puțin ca să îmbrățișez capul și să-l încurajez. Se vedea că nu e mort. Țiganul care îl întărea m-a îndepărtat cu o lovitură de bocancă în piept care mi-a tăiat respirația. Necrăcea mărturii din iadul temnițelor comuniste. Un alt întemnițat relatase cu un filozof împreună cu alți doi deținuți, pusesele trimiși dezbrăcați timp de trei zile fără mâncare la neagră, Într-un frig înlemnitor și obeznă absolută, după care au fost bătuți cu saci de nisip confenționați din pânsă de doc de grosimea unui băte, care destruc mai ales organele interne, în special rinichii. Vina au propagat idei retrograde. Apoi, vreo săptămână aproape, n-au putut vorbi din cauza slăbiciunii și a durerilor acute. V. Maxim pentru crucea purtată, editura în timp București, 2002. A se vedea și din două mostre ale pseudo culturii propagate azi, pritocirea maculaturii lăsate la vedere de torționar, fără nici cea mai mică trimitere la mărturile victimelor, în articolul Ioanei Diaconescu deținută cat 9320, Milcea Vulcănescu în România Literară, numărul 47-2005 și o cinică sau dar stupidă în plătire de vorbe goale din textul lui Sorin Lavric, Nevoia de martiri, în revista Permanențe, anul 13, numărul 10-11-2010. În închisoarea comunistă din Aiud, în noaptea din 28-29 octombrie 1952, Filozof Mircea Vulcănescu trecea în pe care o cunosc doar sfinți. Ioan Ioanolide și-a amintit cum îl vedea pe Mircea Vulcănescu adesea în biserică atunci când biserica din Aiut nu fusese încă transformată în vece. Tot acest fost de ținut politic a scris că Mircea Vulcănescu n-a murit în urma bătăilor și izolărilor întuneric și fric de la închisoarea jilavă, și că, revenit în închisoarea din Aiud, filozofa a continuat să întrețină o febrilă activitate intelectuală în rândul deținuților, iar gardienii au continuat să-l pedepsească până l ucis. Ioan Ioan Olide, Întoarcerea la Hristos, București, 2012 Mirce Eliade transpune într-o ingenioasă contradicție a opușilor ultimele vorbe ale prietenului său martirizat în temnița comunistă, comutând îndemnul să nu ne răzburați pe o imaginată scenă de un dramatism cu totul particular. Același tip de dramatism îl regăsim și în omanul pe strada mântuleasă. În momentele finale, torționarul fost prieten bursug, ar fi fost de față la moartea deținutului schingeit. Numele acestui anchetator fost preot, a fost astfel ales încât să facă trimitele la alternanța dintre alb și negru, caracteristică blănii de bursuc. În romanul Iliadesc, nu doar prezența torționarului în haine de preot impresionează, asemenea prezență e intim corelată cu suferința fizică până la aderir și cu faptul că însuși torționarul a rămas să fie cel care trebuie să ducă mai departe Mesajul ultimelor cuvinte ale moribuntului. Eliade imaginează o închetă spometanie cu un popă securist urmărindu-și cu frica omenească de bătaie și cu doctorul închisorii implicat în torturarea dincolo de orice limit. În niște pagini absolut extraordinare, Eliade le înfățișează pe filozoful Biris, schimgici până în pragul morții discutând cu popa Bursuc în noua sa calitate de angajat al securității antiromânești. Răz Bursuc urmărește ca și anchetatorul Duma, cuvânt ce trimite la Duma Parlamentului Rusesc, a smulge de la deținutul Petre Biriș, bătut cu ranca la tăl, nume imaginare ale celor care ar fi complotat împotriva regimului de ocupație sovietic. Venit în rasă de călugări la căpătâiul fostului prieten, singurul lucru pe care îl afla închetatorul torționar de la cel schingit metodic este că numele fi fost legiune, cum apare și în Biblie povestea îndrăcitului din Ținutul Senilor. Când Jean Polsarte scria că infernul este celălalt, el imagina fără să știe esența regimului criminal comunist. Preocupat de misterul totalității, Virgil Aliade notase în jurnalul său că problema fundamentală a cunoașterii omenești nu este decât transcendența sacru, care este și problema religiei. Altul, celălalt, este de fapt obiectul consemnat Iade în jurnalul portughez pe 12 decembrie 1942. Spre deosebire de cadru oferit de religia creștină, postului suplinător al profesorului de metafizică Naionescu. Altul, orcelat, în viziunea unui comunist precum Sartre, nu putea decât fi infern. La înfer se lotre sau legiune ieșită din cunoașterea pe calea diabolicelor anchetări securiste. Personajul Bursuc este imaginat de Mircea Eliade ca popă, spre aminti probabil numele de Călugăru, portat de autorul copilăriei unui netrebnic, ziarist de stânga publicat de Naonescu la cuvântul. În anul arestării filozofului Mircea Vulcănescu, faima lui Ion Călugăru a fost cauzată mai puțin de cele scrise în marginea dimensiunii românești a existenței despre inexistentul imperialism al națiunii române captive. Acest procuror ideologic comunist și a câștigat la vremea ocupației sovietice de atunci o sinistră faimă, instigând prin scânteia, mărul din 28 aprilie 1947, la distrugerea rotundei scriitorilor din Ceșmiciu. Din rotunda scritorilor n-a apucat la vremea comunismului să fie de decât bustul scriitorului Octavian Boga. O trăvit, cum s-a spus în epocă, din pricina volumului Mustu care fierbe. Mircea Vulcănescu îi scrisese în 1947 din închisoarea Iudului Sorii lui, care urma să aibă și ea parte de detenția politică, despre iadul temniței comuniste, făcând o aluzie la călimara cu care Luther ar fi aruncat în diavol. Am făcut și progrese spirituale în celulă, și am ajuns să văd ca Luter, dar n-am călimar. Prin anii 30, comunistul Ion Călugăru usese criterionist în gruparea care îi reunise pe Mircea Eliade, Mircea Vulcănescu, Naionescu, Petre Manoliu, Cioran, Eugen Ionescu, Dan Bota, Tudor Vianu, Petru Comarnescu și alți. Anchetatorul lui Bursuc, filozoful bilișe îi spune înainte de marea trecere, că nimănui nu trebuie să-i fie frică de moarte. Acesta a fost chiar mesajul pe care fostul său prieten bursug, popără popărăspăpit și torționar securist, trebuia să-l transmită lui Ștefan, fugit în Franța și cunoscut ambelor, exilat care și el va trece în lumea de dincolo în noaptea de sânziene. Biriș de desfăluia adevărul aflat în clipa cea mai lungă a vieții sale, după care moartea ar fi doar o trecere, o ieșire din timpul istoric. Există o ieșire să o caute și ei occidentale rătăciți într-un timp care macină omul modern și lumea în care trăiește. Recitind, mai am un singur dor, Eliade are în Portugalia revelația că la Eminescu n-ar fi aici vorba de o dorință de reintrare în cosmos. Ar fi o regăsire prin Marte. Adevăratei sale familii cosmice: Apele, munții, astrele, pădurile. Nu reintegrare, ci întoarcerea acasă la Isării. Jurnalul portughez, 29 noiembrie 1942.